Hor, bueno, ba, ja, burroka berri bat irekitzen badu herri honek, noski errepresioa da erantzuna. Azizian, esiliatuen belaunaldi berriak, presoen belaunaldi berriak, eta orduan ere, ez antolatuta, baina modu naturalean herrietan sortu zen ayuda patriotika baska, deizen zen gara iapten. Eta gauza bere egiten zuten, esiliu zirenei, erropa, janaria, eta bar, eta presoai, pues altzutena ez. Horrek funtzionatzen zuen, auzo-zauzo, herri-zerri, bakoizaren inguruaren... E, arabera Eta gero ja, e, iruroi eta margarren, amarkada hortan Ia modu antolatuago batean, ia ikusten zelako frankismoaren amaiera e, Bazetorrela, oean, noski Eta horon, ba, personaje batzuk elkartu ziren e, Eta sortu zituzten amizean leko komite batzuk, ez? Ba, Juan Mari Bandrez, Miguel Castez, realeko presidenta izan zen horbego eta felizoto eta olako jende bat e, oso entzutetsua dena, pues hoiek bildu ziran eta txilirak egin zuen e, gure ikurra, anagrama hori amisiaren txilirak egina da garaia hartan, loainek egin zuen eta aldeko momentuareo para zion, eta horren inguruan hasi zen e, amisiaren aldeko dinamika bat geros eta indartsua gazena eta borroka horrek eraman gituen azkenean e, frankismoaren amaiera fisikoaren E, ateetan, ba, orduan kartzelan ziren preso politiko abertzaleak bintzat ateratzea, ez? Amistia deitu zena eta azkenean indulto bat bainoetzen izan, ez? Dekreto batez, e, kartzelatik ateratzea, baina amistia hori baino gehiago da, gero, itxein gudu, nahi da duzu, orduan. Orduan, e, errietan eta aia bat zeon movimentua pipilean, eta aia bi pozizio finkatu ziren gara hartan. amistian aldeko movimentuan. Da, batek esaten zuen, o Franko Hilda, transizio demokratikoa Espainia nazi da, Beraz, demokrazia eta horri da Horduan ez dago beharrik Emisionale komuniturik ez da behar Ez dago herrepresiorik ez da egongo Eta kitu Eta beste posizio bat zen Horik Juan Mari Ibandrezek eliderazen zuen Agukatuak Gio Euskadi Kozkerra Miguel izena eta, eta bestetik zeuden Miguel Castez Eta Feli Soto Eta herrietako jendea e, Jende anonimoa pues, ikusten zuena e, Indultu horrek eta transizioen asierak etzuela Ez erkonpondo Euskal Herrian Zeren eta e, Gatazka sortu zen errosoi politikoak hor daude. Da oraindik ere hor daude, ez? Eta garaia hartan esaten zena zen, herri honek amore ematen badu ez ezare, harko ministerialeko muginturik. Espainiol bihurtu nahi badugu, espainol sumisoak, pues ez da behar. Baina zehurrenik herri honek borroka aingo du. Gertatu den bezala. Eta borroka egiten badu, berri da izango dea, presoak, nideslariak, torturatuak, berrepresioa izango da. Eta momentu hartan egin zen indarroren ondorioz, horiegia kanpon geratu zian, Kanpoan geratzea erabakita zukaten, baina nahi zuten desegitea, Kampo rapaterikin batean. Nahi zuten lortu eta sortu zen amistian lekomunitu zabaloa, terri zerri eraikitzen joan nera.